Mu sallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahun falenderojm vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Ne do të sonte më lena më gjend levala, po vazdojmë me ligjratën e radhas ditën e shtunën dhe jemi në fillim të një cikli të ri që kemi filluar me trajtu, ku deri më tani kemi marr disa hyrje dhe parafonja dhe kemi filluar me trejtu normën e parë që ka të bëjmë e shkakon dhe pasojën. Në takimin e kaluar kemi prezentuar disa pikat të rëndësyshme të cilat e përbën kuptimin e drejtë të kësoj normë dhe kemi thënë se trejtimi i kësoj normë pa dushim të djetarë të është bërë në mënyrë shumë më të zjeruar dhe më të thelë. Mirë po konsideraj, Allah edhe në mësë mirë se ato që kemi marë në takimin e kaluar mjaftojnë për të gjithë neve sa për të kuptu drejtë dhe që nga duhet neve në lidhë me këtë normë, shkaku dhe pasoja. Dhe pa dushim se në mbetë ende me të rejtu lidhë me këtë normë dhe në takimin e kaluar kam shpesuar që pas asoj hyrje që ka të bëjmë me pikat e kuptimit e drejtë, mund të kalojmë të kaluar tema që ka të bëjmë me përfitimin nga kjo normë, si tjetojmë ne me këtë normë jetën tonë për detshme. Mirë po, duke pas për asushtë se shambujtën atë të sëgjithmoni japin kuptim të drejtë, spjegimit, atëre kanë vendurës që të të marrë dhe se shambujtë. Dhe duke i të jetuar shambujtës, ato e pas që janë të përdojshim të zgjeruar, dhe është e për mund shpëmë i marrë dy temat njëtën ditë. Pra nejësot me lina dhe gjellëullet do të mirëmi me dy shambuj nga jetë e për dhëshme që kanë të bëjnë me këtë normë. Si funksionuin këta shambuj edhe pse si tema i kemi marrë më heret. Mirë për mendoj se e veçanta e asoj që do të të të të të të të sonte nuk është në temën e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t jasaj që kemi thënë në temën e kaluar dhe kemi aftënë si lidhje mes dy temave. Kjo e para dhe dyta, dhe më thonë të kuptojmë praktikisht se si ato tema që kemi në gjumë me heret, i kemi njoft me heret e të ashtësi i përshtatën ato kësaj norme, këti ligji, këti regulli, dhe që në kodrët e kësaj, pastaj, dë vazhdojmë zbatimin e këtë temave, por tash në njënë kësaj norme që kemi të trajtuar takimin e kaluar do të do të vazhdojmë të trajtuam. Shkaku dhe pasojat. Kemi thënë të ndërrozove motra se Allahu subhanahu wa taala është i gjithfuqishëm dhe ai ka mundësi që çdo gjë në këtë botë me ndodhë me një fjalë bohu dhe bëhet. Mirpo ai ka dash nga urësia e tij dhe nga drejtësia e tij që gjërat të funksionojnë këtu nën rusha. Dhe kë ndryshën e kupton që rezultonat dhe pasojat janë të, të ndërtuara mbi veprime dhe shkaqe të caktuara. Dhe kjo kemi thënë që vlen për çdo porët jetës. Nuk ka të bëjë vetëm një aspekt apo një dimension, por ka të bëjë me të gjitha dimensionet dhe aspektet e jetës tonë. E on si shembull do të marr dy aspektet e jetës tonë. Njëra ka të bëjë me përgjegjësinë dhe një nga gjërat më madhura në jetën e njeriu. Një nga gjërat apo një nga ndoshta Kërkesat më madhore njëtë njëriu që njerëzit shpenzojnë për te mund, jet, angazhim e kështu më radhë dhe gjithashtu e dyta që ka të bëj me njënga format më kryesore të adhurimit e Allah Gjellar Gjellar Hu. Ande këta dy shemboj do të mëndoj me i përshtat me pikat që i kemi tretuar në takimin e kaluar. Si funksionën kja mbi bazën e kësaj normë, normës e shkaku dhe pasojës. E para që në slasë për te, ka të bëj me rizkun, furnizimin. Njerëzit, ndërvullazër, njetën e kësoj bote, kanë angazhime, kanë preukupimet e shumë të mirë, po në është e mruë si përbashkët i shumë preukupimet e shtë një jetë më e mirë, një mirëqenje jetësore dhe një jetë cilsore e duhurë. Atë çella mund të ketë amër çu zhdush, mirë, po fundi fundi është me pas më shumë. Kur kemi më shumë, pastaj njerëzit e ndriitin kët edhe me shëndet, edhe me lumturi, edhe me raporte të mira, edhe me autoritet edhe shumë të tjera. Prandaj risku dhe kërkimi i furnizimit është një gjë e përditshme. Njerëzit e bëjnë në mënyra të ndryshme dhe në forma të ndryshme ato. Dhe, dhe, dhe të gjithë janë të bindur se nuk pik nga qieli, si ku se thu njerëzit, a po, mirë po, duhet me u mundu dhe me u përpjek. E pasaj kësaj përpjekë, ne i themi shkaqe, e dikush e thotë me u mundu, e dikush me u përpjekë, nuk këmë rëndësi. Mirë po, pa dushim se, për me e zhvillu biznesin, për me rritë pasunin, për me hapë vitës rrugë në dryshme për përfitim, sot edhe njerëzit janë ziru ashtepër, sa që ka edhe dështëta shkjenësat saktuara, lemit të ndryshme, që mirin pikrisht me këtë problematikë. Dëmë thonë, ka shumë sët edhe e, trejnimet shumë ta që organizohen, dhe ka edhe njerës të ndryshme që pikrisht këtë e kam për detyrë, të japin konsultimit e duhra, si me investu, ku me investu, si me zhvillu pasunin, si me rujt pasunin, e shumë të tjera. Mirë po, a janë të gjitha këtu ato që kanë të bëjmë me këtë regullë, me këtë normë, shkaku dhe pasoja, apo ka dhe disa të tjera. Një dhe të qasë miksaj nga këndi i Kur'anit. Si e të rejtojnë Kur'ani, rizkon, furnizimin, da me pletë kuptimin e fjales, lojet e ti dhe shkacet që mundësojnë arritjen e pasunisë. Qoftë, dhe më thonë, me e fitu njësasit saktuar, apo qoftë me e rrit, apo qoftë me përfitu prej, prej saj dhe dorëza duhet pas para së gjithash të fillim disa kuptime të rëndësishme. Padoshem që nuk do të kemi kohë më marr me gjitha çka kanë të bëjë me kuptimin e drejtë të furnizimit, gazetema jonë është shkaqet. Mirë, po këtë e kam gjetur si shembull, nuk është tema e furnizimit, ajo që kemë më të dyshonte, po shembull për me kuptuar normën e shkakut dhe pasojës. Mirë, po në fillim dy-tri kuptime të rëndësishme. Njerëzit kur flasin për furnizimin, un po e quaj furnizim, e ju e kuptoni me atë që e keni më lart. Sot njerëzit furnizimin e kuptojnë zakonisht më tepër dhe munduojnë më tepër për ta fituar këtë furnizim në boza numerike. Domthon me fitu numerikisht sa më tepër. Për shekoll 1000 i bë 2000 e si ka 5.000, mi bëhë 10.000. Në angazhimi është në përfitim, në shtim numerik. Nërso Kurani, kur e tërëtën këtim, nuk e tërëtën nga shtimi numerik. Nuk fletë Kurani për udhëzime, si me e shtu numerikish pasunin. E përshësat, shumica e tërëtimi në botë bën nga këj kënd, si me e shtu numerikish pasunin. Kurani fletë si me përfitu nga e që ke fitu më nësime për fitu, mja paharin, po asaj pasunit që te ke fituopën. Kjo është një kënd tjetër që i qasat korani, prandaj edhe për dhe sa këndi është tjetër edhe shkacit e në pak ma tjera. Një kënd si kërsa ato shkacit e materialet që flasin më te për për shtim numëre këtë të pasunisat. Ese i përket shkacive që korani fitet për to të, të ndërëdhëzër, jenë shumë ta, mirë po një kam pë Para sa të filloj me të shpalos edhe një gjë me rëndësi. Kto që keni më dëgju sot, nuk kanë panjora, jam i bindur në atë. Do të thotë, eri është, sikur se tash, inkuadrimi i këtij shambolli në normën e shkakut dhe pasojës. Do të thotë, eri është organizimi këtyre pikave në një kuptim të caktuar. Kjo mund të mekon e rë. Edhe po pikat nuk kanë shumë treja, po. Mir po. Aja që duhet me e rre për neve është inkuadrimi i këtyre shkoçave gjithmonë pa asnjë përjashtim. Sa herë ne të ndërmarrim, do një hap me fitu furnizim apo. E kuptuat? Që kjo un e kam ditë me punëreja. Do mund të, të mëni, po e kam ditur këtë. Un e di që ti e ke ditë, po tonë fillim që un e di që ti e di. Mirë, po edhe un edhe ti e di se këto pika që kemi ndëgjuar sonte, jo gjithmonë ne ja bashkangjesim dhe kemi parasysh kur ne punojna ku ne do na me fitu. Edhe kur ne kalkulojm sa kemi fituar dhe si do të më fitu, jam i bindur se jo gjithmonë kemi të sinqart këto pika e kemi parashiksuar. Dhe i kushtojm vëmendje këtyre pikave barabart, njëjtë, sikur kushtu të i kushtoj vëmendje edhe punës të angazhimit. E kjo është ajo e reja që neve na ne duhet në këtë në këtë ligjrat. Prit që pikat mund tjent njohu të jenë të ndryshme rrota. Prandaj mos u habet pas pikave E që tu, po e kemi di, jo Ha betu mas asoj tjetërës Nëmonë, sa herë nuk i kemi inkuadru Këto pika njëtë në përdeshme E kjo është të reja përdo A thara, të herë, së latin ato është ka që Që si pasoj kanë Rëzko Furnizimin Fëllime së dhe vëzët Allahu Gjellewala Inna Allahe hua rëzak Allahu Gjellewala është rëzak Aja është furnizusi dhe gjitha begati dhe mirësit janë ndorë në ti, aj ku i dënjep dhe aj sa dënjep dhe aj si dënjep kjo s'ka asë ne në dyshen këtë pra ndaj na po flasin për shkache që ne ndërmarim se bepe që na duf mi bo lodin e kresës, për ndryshe vendimi për fundimtar është ndorë në Allah Gjellë Gjellali hu, amdur po kjo nuk i zbekto shkache por kjo bën lirë një ngusht mësë Shkaqe që, që nejë bëjmë dhe besimi që nejë kimi të qartë në raport me Zotin Gjellë Gjellë. Shka ku i parë është ajo që kajtë e dimë, të me thonë me punu, duhet me punu, duhet mu angazhu, e vërtet është. Kurani e pranën se puna dhe angazhimi është pre shkaqeve të rëndësyshme në fitimë, do nuk e përështon këtë. Ai që mënën se Kur'an je përjashton këtë aspekt Gabim e ka Madi është shpifje për Kur'an Dhe përfin zë e zëgjel lewale Allahu te bare këta le thot Kër fëtë për gjuman Dhe përfundim e gjuman sot Fë i dha kudjeti s-sala Fë në tëshiru fil ardi Wabtegu min fablillah Kër përfundon namazi Shpëndane për tokë Dhe kërkane furnizimin nga zotit Lëpeni, punani, angazhoni Vajdani më të utje Gjithashtu Allahu xhallahu ta'ala kur flet për begatin që na ka vënë tokë, mundsinë me lviz, e ka bërë kët tok stabile, qëndrueshme, jo mulkund, por e ka bërë qëndrueshme, stabile. Thot, "Thamshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Allahu xhallahu ta'ala hasni me tok, mundësisë të çarkulloni për çfarë arsye? Wa kulu min rizqi. Hani nga furnizimet e Allahut. Domthon, fitona, djersetuni, lidhuni për kët furnizim aty. Jo stë Muhammad sallallahu alaihi wasallam kur flet për kërkimin e duhur të furnizimit, thotë e sill shëm nga një shpend i zugu i cili thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La rizqakum kama yarzuqu at-tayr." Allah do t'ju furnizojë sikurse e furnizon si shpendin. "Ta taruhu khumasan wa ta'udu bi thana." Dal nga qërdhja e ti, nga strufologu e ti, i uritur barkë zbrazur dhe këtë barkë mbushur. Në onë delj, apo kërkan. Dhe procesin e mbushës e barkët e ka ndërridh me levizje, me dalje. Ande dhe pejgamberi, se dhe sëllëstan ka përmerë, se pejgamberi të allatë kanë pasë, profesione, kanë punu, janë angazhu. Dhe për këtë arsuj edhe, kjo ka qenë një rruke, furizimit e tyre. Pra ndaj punën dhe angazhimin si sebep për kërku rizk nuk e manë askosht pas një ignorant ose dikosht që është nështë në ta nga ta që kanë dëshirë me në gjitë për këtë fjatë që nuk e takonë. Për ndryshe një si musmanë e kemi këtë punë të qartë. Duhet me u angazhu, duhet me punu. Si sebep i rëndësishëm është puna, angazhimi. Mirë po, vazhdoj më tutje. Nuk është kjoj vetëmi. Vazhdoj më, më tutje. Cile është pasi që të mon jemi angazhu dhe pasi që kërkuim pun ma atë që është elejuar dhe ma atë që di me e bo si duhet atërë si sebep i dytë mund të renditet më bështetën e bën mundin dhe si sebep është adhërim i zamër të vëkur në lënë gjellewala, mund më, më bështetën e te thëtë Allahu gjellewala wa më një të vakkele ala Allahi fa hua hasbo ai që ne Allahun mbështetet i mjafton Allahu. Kë i mjafton Allahu mundesh me por dorë të gjitha punë e jetës unë. Ti mjafton Allahu furnizues. Do un, të thotë ti kur leot me mbështet Allahu jot leo ala, kemi thën kur ndërvon masë dhuhura. Prandaj e ke bë punën, je ja angazhu te Allahu të tash mbështetu për sasinë e fitimit dhe për mundsinë përfitimit apo. Pra te wokuli është gjithashtu i rëndësishëm. Ne shohim një atë për shembull i gjem duke Në është ta ua në ku Nuk e pas frikë, nuk e pas panika Për kët Furnizim Bërsa Allah Gjellewale ka garantuar Mirë për pas marë e se Shka që vë të duhur Pre sebeve për e tjera Që duhet me i konsultu Gjithë monë Kër ne dëshrujmë me fitu është falrimin dhe Allah Gjellewale Aji falin ruës Aji mirë njëhës Allahu jende ona thot në Kur'an, "Wela inshakartum de inshakartum la azidannakum." Ne falënderojeni u ashton. Brujgu. Ne falënderojeni, Allah u ashton begatit. Prandaj për shembull të ndërvezo aflitën doniherë për shtim të pasurisë, për zhvillim të biznesit edhe falëndrimi. Jo. Nuk trejtot këtë temposht. Ndoshta ne e kozojm pe shkoçeve elementare, ai që falndron i hasën do xhelloalet. Dhe, dhe kur thash fillim se shtimi në Kur'an nuk në kupton sasisë numerike, por nuk kupton edhe aspekte të tjera e kanë përshtymin inkuadrimin ne këtyne shkoçeve. Po njerëzit thojnë sot për shemb filoni isht Allahu se falndron edhe i shtuat. I themi i shtuat aspekti numerik mirë po edhe ju mundija përfitime të tapa. Apo te mes sasisë numerike edhe përfitimet më me po të dalimet të mëdhaj, apëtën. Për shambull, njëri u ka mundësi me fitu 1 milion euro, apëtën. Ndërso me i shvizu, veç 10.000 euro. 999.000, ata që në masti i shvizu. Apten. Ose 999.000, ku shvizu? Ata masti, ata që s'y në lodhë pra për ato para, apëtën. Në mëdhën, a i ka fitu, por dikur të të ka përfitu. E të së da është ma interesant me i fitu, apo me i shvizu. E pokuram i së dhe të për këtë mundë e për të përfitu, pa fundësishë nga e që ke fitu, këtu e nësebet e të përë. Falënërimi dhe Allahu Gjallu e Allah, mirë njohja. Allahu të bare, këtë le thotë, ua i në të uddu një mëtë Allah, la të uhësuha. Sa rëkimi dhe në këta jetë apë? Wallave, sa kimi dhe në këta jetë dhe të me lezu, me ngulit, me gëdhen, në koka tona, në gjuhë tona, në zemra tona. Në ndërë nëse dikur, për shambull uh, tjep, 5 euro, dhe tërso dhe që tjepi pare ato e thot numraj i numran a ka numër në fund që thot pi këqen po afton njëri me don edhe pare me don edhe tok me don të një dhe makina me don loj lojt begative që ka mund si njëri me tjë don, don hajta është numraj, a mund shme nëmru mund është edhe në cënë, një qënë lojtë një qënë lojtë pasunisë janë edhe se si dhej ka 1.000 e ka 2.000 për shemë mulsasi ose ma shumë a numroon këto? Numroon, nuk e në pa numër ta numroon, gjitha numroon a ma u gjëllewala për flet për pamunësit numrimit jodë begative që Allah u thot, nuk thotë, nuk thotë më kërën hojnë të uddu niam Allah nëse i numrani begatit Allah ja. ka hojnë të uddu niamet Allah nëse dhoni me e numru begatini Allah S'munë me anë numër. Një begati në komunësh me të qun fund të, sa komocina përveç besoj që Allahu ta ka dhënë. Në komunësh. Për mëna, një begati në komunësh me e numëru sa të mira kanë të, që Allahu t'i ka dhënë. Na shohëm që përshëmull një begatie veshit ose e synit. Na dimë që me këta. E me kët, e të një një me sy shëh kaç. Por tani po dëshkenca po pozbulon kjo kolita thonë me këtë, e me këtë, e thani një në rrugë këto kolitë me këtë vazhdimish po dalin nga një organ që na kena ditë që kryveq që, që të punë e krynë, pa në dalin me djetra funksione e sa tjera nuk gëdim që kanë doda përndaj Allah po thatë që një begatit Allah nëse e qëtëni përpara nuk mune me e numru mirësit e sajë sajën aftër përndaj për këtë arsua dhe pegamberi e sa sajën të në ruzër fale gjatë, adronë të Allah në gjatë e në fundë qëfarë thënë të la uhsi thanana lejkë ëndë të kema e thë nejë talen e fësikë A zotë i jam, unë nuk kam mundësi ty me të falëru ashtësikur se duhet La uhësi i bja nuk kam mundësi me e përmbledhë nga gjithë thanët falërimen Mune muna mi u qasë, mirë njërës nga një omë, tru bëq kretë Mi po ju nga gjithë thanët, nuk kam mundësi e me të falëru ty nga gjithë thanët Me përmbledh mon, e përmbledhë falërimen mund e kja është a zotë që ka të konë ty Ska mundësi e në kështë, ja ska mundësi kë Njeriu ç'tërnotën falej, i fryeshin këmbët duke u fal, i cili ngauria lidhte gurin bark, dhe i cili domthon nuk mbahet mend në shtëpinë e tij dit për ditë më pas të zier, që kanë zitur përrënd nuk kanë mbahen me Aisha radhiyallahu taala. Ky njeri fole kaç gjatë natës dhonte la uhsi thanan alejk, nuk ka mundsi Allah më të falëruar këto. Apo e nëse këyra megjitha këta mangësitë materiale në botë kështu ka thonë, e si duhet më qenë falëndrimi ju ndaj Allahut el-Jelalhu. Anda nidet padroi Allahu Jannalwala nganjhere, mir po ndoshta është mbi mënyrën e gjuhës së tyre, në kësht fëllim që prek rrënjët e zamrave të tyre. Apo jo me at knancin. Elhamdulillah. Jo. Alhamdulillah mir, apo e shaq, ndërnacioni i ti tregon ty sa sa qioh elhamdulillah. Thuaj me bindje, elhamdulillah, mos e dridh zonën e as zamr, se valla e ki për çka mohon elhamdulillah. Krejt, ndoshta ajo çka ti mendon se të mungon Wallahi një beqati që ta ka dhënë, kompenzon me gjitha çka të mungon apo. Vlen të më thonë elhamdulilah apo. Vlen të më thonë elhamdullah. Ve psi rabeti, je, je krija sa më jallahu wala. Sa atë kadon, me thon, për të mirat i ka dhënë, më thon por tu elhamdullah, vazhdimisht në kumundesh më me pafundua apo. Prandaj ka thënë Musa alayhis salam, o Zot, si më fangëru ti kur edhe ai falërimit që ti të vëlojësh pite apo. Zotam elhamdulilah, o Zot, zot falërimi takon Allahut për tu beqati e mirë unë falëndrua për këtë begati. Po tash këtë muzikë që më dha me falëndrua për këtë duhet edhe një falëndrim tjetër apo. E thani për këtë dytën duhet një tjetër. Në pamundsi, në pafundsi apo. E Allahu xhelnur i tha Musa se kur këtu e kuptoi falëndrimin, më ka falëndruar apo. Doon kur atë kur e kupton se s'ke muzikë më falëndrua dhe dorëzoosh dhe gjyndëzosh rrobën tuaj, e çati rroba ndërrues, dhe Allah xhelnur i dha atë. Andaj është sebab alhamdulillah, alhamdulillah nuk i treme të suni muslimani për asti mangësi që e ka ndunja, absolutisht nuk ilkunit zemra kurnon, alhamdulillah me plët, me plët kuptim në fjales, është sebep, Allah u ka garantu, le i shekertum le ezi den ne kumë dhe dërtimi këtën e fjale ka në formë që dheshme në gjuhën e rabë në është për cilë gjithë shprejhje e përdurën këtë fjali me përforcime që me në gjuhën e rabë përdurën Përënau nga në gjurë nëqipët e me gjithë sësi. Po, me dëvërtit. Edhe në gjurnar me ka, Me nëmë përforcime. Po, Allah, nuk konoj me përforcuat, po. Se mi afton fjallë ati garantës. Mirë, po, robi dhe të dhe të dhe të pjërez'kët, Të të të të të të të të të të të të të tëtë, Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e bepet e shtrimit, furnizimit e poflasin për shkacet dhe pasujen e kemi marrë shembol të furnizimit është aja që Korani dhe takua takua është me kërku furnizimit të ashtë që takua jashtë tim veti të ashtë këtë definicion që komja ja, po nëtë ashtë takuas vleni që për këtë shembol ati e këtë thunë kështut ati e ku këmë thunë qështu jetë jo, këtu e ka ku të kuptim që ka takua këfnet njëri për funizimin i bjen me kërku rëskun e dhe mre në teritorit të lejuar që kjo e të takua që të e ka vendusë Allah bjen dhe të vija e shela të tjë një mull apo po të marë që jash vijet që ka ka më s'ka përta po shtot, Allah o po të nuk shtot shtot që ka ka mre në vijes e kuptu më? Allah o gjellur e thot wa men jetë të killa je gjalluhu ma kërraja wa jerëzuk hu min hajthu la jehtesib Allahu thët, ajtë që, mrejnë avijave kërkanë funizimin, mrejnë plejuarës, nuk deli jashtë, mrejnë avijave. Allahu gjallohu e la thët, i bënë rrugdolje, Allahu gjallohu këti njëri, i gjallu më kërraja, i bënë rrugdolje, i qelë punë, i qelë punë. Në të parënë jartët i një vikë të, edhe po të ofranë dikush punë jashtë avijsë. Në shpo tash, që shme lënë këtë punë, e po? Allah po të leje se këmë e thirë për maspinë sa të jeti kërë në rrugë të të këmë që i lepëtë mërëna vijë së atë leje e po përndaj mërëna vijë i e gjëallë u mëkërëgja i bëjë rrugë dole o i e rëzukhu min hajthu la i ehtesib edhe e furnizën Allah gjëllën e ola preka nuk e mërë mëndja nuk e mërë mëndja fare Wallahi që lepëtë në njëri i rëndëm dunja në autoritetë Në po, ndikush me tonë i pasanik i madhë miliarder, me tonë qëre, më zdil jashtë qytetë të fëmë, qëtu veç punë. Më veç qëtu punë, më s'ki gala, fëmë. Po. Unë e tani, kejtë që ka ti, të mërëm që këmë, unë të kompenzenta. A del? Zdhel e Allah, fëmë, zdhel. Pse e vështë ka hojnjë njëri, më zdil, nuk më zdil, atë. E Allah, këpët, më zdil se t'jepi, hamen dhe mjë, fëmë. O mirro është por do po sot bom pa kështu. Gjithë bën atë. Se gjithë Kurani është i saktë. Gjithë pa haram bën atë. Nuk bën kurimi i dopt, nuk bën kurëkimi të dop besimit, nuk bën kur nuk dim çka janë shkaqet, çka atë nuk bën. O, ma kur e dim çka janë shkaqet reale për furnizim, gjithë bën. Gjithë bën. Gjithka do, gjithka më do, edhe gjithë ditë kiamet çështojmë komkon. Se Allahu ka thonë, këto janë fjalët e mia un spoje premte një dikush më madh saka do mundon huaj ti thë le këtu unë u po këtu unë s'un un mos ha ditë të unë sonz po thon Allahu po thotë atë irzuqu min haythu la yahtesib Allahu po vot e furnizoj pe kamaja sa merr hiç nuk po thot për, për shembun të furnizoj me çetllaj ose me thon të furnizoj njerëz ty as mëskë me ta morë e ti e din këto puna vet e ke provuar po Po noshta ke harru. Kuitove mesë e din çisht karkare ka se ke morr magjafa. Prandai Allahu Jellal la pohtot ky është shkak pishka, që të Rruju pej, kufive, jashtë, Qaq, shiko për shkaqje të rëndësishme. Rruj u pe kufive. Mos del jashtë apo. Çaq. Mos fiko për te vijave. Sa është interesant për te vijave. Kto vija i ka vizatuar Allahu Jellal walâ. Do jo është interesant brenda vijave apo jashtë vijave s'është së asnjë pjesë. Nëse përshajmaka Polosot lojë të ndryshme për shembull në futboll po ëh pi jashtë vijës me kongulla ngjet ja ja duhet pikturuar çka ndërsa ato e çka sot çpërblesh ato ngjet një çka sot po edhe aqçi fitonmbra në vijave që kjo është interesante çka sot çpërblesh tek Allah xham delau se pa vijë hiç vetë me fituar që pas pa pastaj padyshim se nuk ka as formulë të du, as po mund të çpërbly, as të më garantosh tim as skor gjatë i për ai ka vizatu vijat për ty edhe për mu, jo për te për ndaj respektoj vijat që i ka vendos Allah Gjallaj Gjallaj Luhabton është kak për shkacheve kryesore që silin pasojnë fornizimit, rritjes e riskut edhe numerikisht por edhe në raflën e përfitimit dhe vazhdimësis e përfitimit në pa fundësia përton ai që fitën mrena vijave të lërëzën edhe ai që i respektojnë këtë shkache për më fitu fitimi i ti kur nuk dal pi doras ti japën gjithmonë edhe kur vdes ai e mban me vetin. So një ajn nuk, nuk ki mundsi me marr pasun me veti, jo ki mundsi vëllai, ketë e marr me vetem. Nëse me shrosqaçi liqun, pa këtë shkoçë ketë e lë gjithtohtë. Apo ap, do me marr apo do me lon, çu nuk bëqiçë apo. Edhe nëse fiton një ajn në anën e nat, s'mngjiet. Apo më adhja dhe kom me dalu për këtë punë. E ke fituar mëna dia, ju skavon ai. Ti më dhijave, kime dek në varr me veti kimë mor atë. Më fikona. S'kimë mor por se ai ja, letër zvin, apo marrash. Ai ska jo veçën dunia se ai zvin, por kimë mosh problemin e sa që është më i rëndësishëm, dvi matutje. Se me parë me euro sum blen na herat atë, me se vao blen atë. Apo, domon tu ke xheliz nuk blet me parë. Krej duni an me apo allo teja për topon. Absolutisht, as me qyyrsta apo. Mirë, po, nëse i konverton parët të dunjas në valutën e quajtur se vë apë, blenë që a duqë në heret atë. Apo, një njëri që ka, përshamu paronjë njëri, shkën me një venë, caktumë. Kutë do kuftë? A i ka para. Mi përse ka valutën e që ti venë atë. Kutë do që shkënë? Jo, no, së promimë kësi para. Së promimë kësi para. Do bu këta. Po që sa para i më, më, më gazudumë pra shumë. Odi, ovo se së prënot valuta, apo? Duhesh me e konvertu në valutën që e prënon, a i dhenë, e tani me valutë ty blen. në blenë. A që shkon që shkënë në dunja? Po, e në herën të të qësa, po. Kej që ka ki, kej që ka ti ka, po, lau. Konvertaj, apo? Konvertaj, këthej, në valutën e quajtur? Thewab, e gjërë. Që shkështu i ka dhona lau valutën sa heretit, e gjërë. Shëtë thewab, shërë blimë? Kleanta, çka durbën na herat avull, blen parcella xhenietit, mundsim me pa Allahun xhen Leula me ta ku pejgamberin, këti tani ki mundsië. Me çka? Me valutën e quatur egjep. Sevop. Prandaj kushta që si mer me veti, këti me mer me veti. Nëse vin mi konvertu para ku hap. Para se me skadua afati kësaj dunjas. Se kur skadën afati, njëra thot ja Arab, këti po ti ape. Ti kena marr ato ta synjates dhe sen tuat mo. Si dil shpër dunjos, janë mboturat. Ti ka marr dikush masteja që umit, ai marr. A i vendosë për të otani, jo ti. Përëndaj, bëmë arveshën me allonë gjendeljohat përra se me dalë. Këndërtaja fa. Në zimë kur këna me dalë, që ta sa më ahiret, më mirë. Apo, e kjetë garantu me vazhdimësin e pasurisë edhe në ahiret. Përëndaj, takua. Sebep, përshkohë qëve që, me tu, rritë funizimi. Me përfitun nga funizimi. Ma dje, kur mësë më të do funizimi. Kur. Për shkashve tjera të ndërruzër është lidhja farepisnur apëta që s'ke nini kështu apëta mërë një krejt ato uh, uh, trenime së që manë e ku do qufsh në këtë kërkush së thë që raspektojë babën e nonën qështu dhe pason njërën qështu së thë kërkush apëta Allah o thë qështu apëta rëstegnë e i prindë me ku i desi për ta e pasaj më të utje pasaj më të utje së thë fatë kë Në habij pas pasunis, apo, kanë nëzit konflikt me printeve të për. Kanë nëzit konflikt me vëllohën e vetë. Për çka? Për shtim numerik, veç. Kur që më tjepër? Për shtim numerik. Ka që ka pos, do me pos që ka që. Epo. Ndo shta, po thërë, me ka arrit në eshtu numerikisht. Ndo shta, ka arrit. Por kur që përti numërëve s'ka morë, heç? Absolutisht. Ask me cimë as longturin, as ëmbëlsin, as përfitimin, as folim kurrëh ata. E çka duhet numerikisht apo kur ke nga gjithë ai prium ata. Chelsea i shënimi të Chelsea më e shiu ëmbëlsin e funizimit është me knojë blendafta. Me respekt u fami lartam. Më udhosh më së viti. Kjo është Chelsea. Kush ka thon kështu? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam من سره أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أجل فليصل رحمه شارط آي تشدان تي زروهد فرزيمه أن يبسط له في رزقه بس طوش متزنو في رزقه مزنو فرزيمه الرزق مزنو ويُنسأ له في أجل أذي يتم يشتو dhe të bën lidhje të farësore. Pe i bobos e nonos e vllaut e motrës e motruajt. Ky është kaos i vërtetë. Nuk ka bereçet, nuk ka bereçet në pasurinë që fiton tu dopi vllaut. S'ka haën dot. Wallahi kurrë. Falja më kura, a mirë, ajo është radhë. Hir po, ka çafytja. On, vllom e motrën s'flasin për çka? Për trashëgiminë aftën. Subhanallahu Për vëllohi e dhërnë, një nej e vëllohet në mutërën bashkë, të Allah është me mirë se këtë dunjaj e Allah të. E qka është e që na u ka bu, ka që e shtrajt, subhanë Allah, e që e ka liru rësfink dhe i prindëve? Qka është e? Apo. Qka është e që ka që e shtrajt interesant e që e ka liru dështimës dëzaznive? Qka është e? Për kati qka që ka që e shtrajt e? Vëllohi është turbë, ë turb çmo një denë kë derejafton. Mos flasëm pastaj me me me me axhëllar, të merri dënyosfton. Ë me tjetër tek smërova. Pejgamberi safton po, nëse don me tashtu Allahu pasunin, apo rri gati çytyna, unë të rri gati me risk, apo do të marr rishje me Allahun xhëllahu ala. Afton? Allah po rri gati pritëve, unë të rri gati në xhepin ton. Çapo doën moat? Ai po të çdo. Unë rri gati konteston me tashtoj, të rri gati në 100 mijë atje. Apo do të marr rishje me Allahun xhëllahu ala. Hajde sofotat. Jo, na, çka jo. Mosë e kjo ti më këto. Se të që ta mersh çdoën vallahi apo. Ta mersh çdoën apo. Ta merr, të rrih di ku për udo di ku. Ku din ku ç'kan? Së marrësh heçi të rrih di ku na apo. Tani s'e kiga as to as ato apo. Sikur se shumë ç'kush se kanë apo. Andaj është turp, marrësh për niveçë. Jo, larga soj mundo, vallahi. Është turp për niveçë si musliman. Ç'q Shaku i dunjas, apo i idhnu shumë ndikush nga familia rëmitë, me. me që mu idhnu apëton, është marrë apëton. E ke marrëja filan të rinë të ubovë, hala me ashtrejtë, sa më është më tafërosh apëton. Që për dunja, për shambullë Allah në arrujtë, me shka këtu që prindime u pëzmatu apëton, vëllahu me idhnu apëton, qëka të vinë dunjaja nëse baba ju të një natë të janë i idhnu shumë të uja apëton, qëka të vinë dunjaja apëton, Allah i kur gje Ne seninat e ketë dhunon tonën, ninat e ketë dhunon. Kre dylemon merr, por fshas po më bësh tret me falullahu xhallahu alahu. Çi janë çustu muslimanë? Po do të që kja, a, bëjnë kabul golës e ka. S'ka, po hiç problem. Naft fitojmë te të, se mund të kënaqsh na. E principi që ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam gjithë ndërruar. Ai thënë, ai njerikor në ushtru, në luftë më shku më kan. Muhammadin sallallahu Parame, ajo është i pari, ti masti me mbrojta, a ka, a ka, nësta, diqka ma kancme, ma, për, për një musliman se që të në paramenua, dhe. Përgambërës e më dhejëci, ti ushtari ti në, dhe. Ajo është ku, unë e vim e ty arë, unë e vim e të mbrojtë, unë e vim. Vi, vi. I ka thënë përgambërë, Esa Salim, e haju në vali dhek, a i ki gjallë prindë, a i ki gjallë prindë, një unë t'i ka honë. E ka ditë përgambërës e mpunit, që ka von çu shikëllon kur i ortun, o i lësh të koid. Sekondë erëte, ata skan te pas mua kan, era i ke lësh të koid, ama le të kanë unë dua sab. Sa pe kan gjithson, ska dhe bëni me kesh, çu ke bëu me koid, çati është gjoha e dytë apo. A kuptuat të vëzni? Ha se ka gola ta i bën do ku, të thot baba çka don? Nuk ka valla çka don Allah, nuk ka çka don, sa i prindësh apo? Nuk ka çka laj me me eliminu prindin apo? Me lesi eliminat për çdo punë nuk elimino të ka shkallën vëllai është punë me elimino vetë pak me shtyj me drej në veprim vetë pak është problemi është ato andaj apo skuqjas nëse dëgona me përfituaj për ato që vallai shkak çësë bash vetëm thosullo nuk jesh në rrezik vallai mja dit edhe të mirat edhe kënaçim me përfituaj me familje me gjithë na u zjeru kuptimi i rrezikut jo vetë ndjesionim e rikë po shëndetë kënaçje dhe lumturie shumë tjera feli hasil rahiman çort letkujdeset për familjen. Shumë e qartë. Kjo është pishkacheve që e durë një posë parasyshet. Pishkacheve tjera të ndërru lozër është istikëfarë e ja aptër. Me thonë shprash e stakëfërla. Dinë punëti, puna, angazhavë me durë, me gojë, thujë stakëfërla, me gojë së punatë, e po, andaj puna dhe me gojë, edhe me zemë, thujë stakëfërla. Allah u gjelewala, par man shikoj ky shkak nuk esht i ri pe i nuhi tale son gjith ky shkaku ka qen se vetë njerëz me ushtu pasun nje stik folm nuhi aleisson do masa dimi tale son ajo ka penga me ri pa allah alam so so so 1000 vite qen apo apo ka thon popullit be fakultu staghfiru rabbakum inne kana ghafar yu thash o zot popullit tam thuni astaghfiru allah se jo forca e jinnot apo jo ve thiu forca e jinnot Innu kene ghafara Jursi lissamae aleikum midrara Edhe juzbret shime bëllëk Në busia ljulzan, shi isko atë atësi Juthune esta këfirullah, unë që e shi Ba jo shi që merë vërshime Shi që prek e rënjet e bimë E qelën e to, e juhani fritët të zyune Që si shi jo? Jursi lissamae aleikum midrara O ju mdidëkum bi anuali Wallahi ajatë maj qartë Sidi lën pëk dita Aptër U ju më ditë këmë bi emual Ju thashtë thunje stakëfirullah E Allahu ju më ditë këmë bi emual Ja ushtë tënë pasuninë apëton Qështu nuhi tha Allahu fjate nuhit Masë qindra mila vjetë dhe për i përmen në Kuran Me në liber që si kom e me din kja metë Në në kjo ligjë Kjo shkaku shtë i pandrish hushum Tek ligjë të knur me e shkaku dhe pasujes Thuje stakëfirullah Thuje stakëfirullah Psa nuk i për shka me nuk e stakëfirullah Po për qëka të du është kemë a në, në stakë fërë la hëllatë? Për qëka të du është kemë a në mundë? Për ndaj, edhe më spachem gjunahe, e kushtimisht, të po, të po, balë që, të aje para të këshukri, për hanë begati, për shëtë zonë begati, e mirë njoja, ku është pagesa? Ku ke pati apëton me, ha? Me flajtë në hotel me pesuja, e me pagu, dy e rënatëm, ku ke pati kë të në të mirësi, katë cilësh e begatum, edhe elhamdulillah, po aq i kaxh? Ku ke pati, po kaxh li me pagu allah. E gjithë natën kanë e të ufal, edhe e ka unë sune pagu e zotë, që i kaxh në mujta, tjertë falma, Muhammedis Asallam. Pandaj, atë pjesën që sune mbushu me elhamdulillah, apo, e mbushu me, e stakë frullat, kë në mirësi Allah, që në levala, a dhe të mbetit hapsire pa mbushur të elhamdulillah, po shumë, E që më bët është në, mëshë me e shtakfirullah. Allah u pot e pranej që shtapër. Kjo e rahmetja Allah Gjallahu Ala. Andaj është sebep, ka thonë Allah Gjallahu Ala, ju më ditë këmë bëjmual, më benin edhe me pasardhës. I shtifarë është ilaq edhe për shtim në fmive, pasardhës. Ju veç në kuptim numerik, pa dhe kvalitative dhe qilësur. Edukimi i fmive është ilet me e shtakfirullah. Nuk është fjona së t si me e thonë, dhe shpesh her me e thonë. Një këja tërsi qartë, se kështë pejsebejpëve që ndikojmë. Pejsebejve tjera të nërodhë dhe të krizë, ku është namazi. Me falë namazë. Apo, një kështë tëtë, unë isha falë po puna. Po dhe namazë është punë, pjesë punës. Apo, që pse po punan e fitu? Po që edhe Allah po thotë, edhe falë u fitan. Që ishë po, unë po dona po, po pi punës, po edhe doj pi punës për një punë që të dyjat bashk, edhe aja nga zhime, edhe namazin fund, nuk është, nuk është namazin dham për punës atëm. Andeta që vesin, a puna e namazin, nga për më kjo, të dyjat, edhe puna e namazin, nga se të dyjat e në shkache për furnizim atëm, për rezka atëm. Në gjeni Allahun, si e thotë qartës këtë puna. Allahun thotë, wa emur ehlekebissalati, wa stabir alejha, la nesaluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa wa fiata allah jalla wa ala tuata zoti jalla jal ai cdoje kondorvat thot wa'mur ahlaka bis salat porosita mad orderaja familjen tande c't falen edhe ti falu ostabir aleha riqendrushum stabin Me doli po më vonë. Ne na ruzukuk, na furnizojm për ne vetë. Na tjapom, na s'alukë rizqan. Na spolim bë dia timen na furnizoneva vetë. Apo na spolim timu fal për neva. Na pothojm falu për veti, na furnizojm amton. Ul aqibatu li taqwa. Ësë thefndimi i çdo punë të e punet mirë është me drejtësmëri atë, mbi takwa. Andaj është e çapt A përdojnë ma të qarë, më stët, kër e mëshirë për më falë, më stët, se ti e pikrishnë punje, me që e këndru pak sektorin, a po, ti përmerë se bebe të duhur, a po, këtu ketjën bashkë, nga kemi thonë, tek ligjit të në spodalë, tash, tash po kalëm, të i zbërthyjnë pikat, nga kemi thonë, tek shkacet, tek ligjit të allaut shëqërore, qëka kemi thonë? Arrijet të pasoja r Apo, me një varkë se bepesht, me tërsi se bepesht, jo me një. Ata që një ka një. Një është mu angazhune përnu. E dy, e tre, e katër, ta një më ratë. Edhe në mozi pasaj ka kuptim në në këtë renditja. Mështë të prej asaj që është shkak me të ashtu Allah për furizimin, fë, fë, riskën me të ashtu, është me dhonë. Këto së një në kërkunatë në ashti të rejtim për këtë punë së një a po vështë Allahu Gjellë Gjellë Muhamidi sallallosën ka thëmë për tri sëne ju betoj ju betohem së ka në më më betu po atë se hekja tu të mbiri të ademi të thëmë duhet që të qërtu betu me hekë e ka, e ka na, natyre ka me edasht me edasht numërin e, dan e danë fart numërin e danë E ka thonë pegambersëm betohet Do mësë me thonë pasha Allahon Subhan Allah Muhammed e zonë pëj betohet Wallahi Ma ne kasamalu abdin min sadaqah Nuk pa kësohet Nuk pa kësohet Pasunia të thonë Kur? Onë pëj ju garantoj, pëj i bëj bëj pëj këtë punë Mësë tëtë Allah Mësë tëtë njësë e fizicatit Sa njëzë, o kësha dhe Allah Po, qëka po? Për të jepe për në të shtu ty o loci Sa të fukaran, Allah këmë ngji abdhen I dhati ose si dhati abdhen A për më rrash A ti ku kimi i quti Nëse ti si qali qëndi kësht jetër Sa më rëndësije e pun A dheja Allah Kull, kull min emualihim Sadekaten Men nga pasunet tine Sadoq Qka në më ta Tu zekihim Që washtan Zeka është mushtu Zekati është më shtu. Nuk ka paku. Temi, për zekatin, më paku. Ë ndërsa me paradozën e çatet, domethënë për këtë pasunim. Arabisht Zekati është më shtu. Se Zeka është më më shtu. Nuk ka më paku atë. As ja. nuk më dhon, jo jo. Zeka nuk më dhon. Më dhon është tetë shpreh arabisht. Në arabisht ora Zekati bëj një kuptim e kanë. Kryesor, kodi zë kuptim e tjerë, por kryesor e ka në më më shtu. Donë ja për çatet domethënë kjo e pasunimit që i ke ashtë, shtaj e pasunit, pasta i sa më ështëm t'japsh, t'shtuat haffë, ma dje, dondja është për sëdbqave që e përjetsojnë pasunit, e mer me veti, që të që i ke dhanë? që të që i ke dhanë? pa ndaj, aj që jep, ka dhe punu në hërët, ato që i ke shizu, e ke hargju në dy njave, është sedab, jep, jep no lapë, Njap që t'ka bëzut i Gjelle Huala, ndoje, t'jap Allahu të barë këtë halëb Nga se ka garantu pejgamberi sallëm Ma dje, halama interesantë Allahu Gjelle Huala në që farë më njërë, po të nëzitë me dhënë Wallah i me që në doptë Në ka prejkë duniaja bëjë gjithë të dopika që dhe që lëbëm i ka pakëse Më konë, e pasër, zemrë si duhet Qëka i të të këtë jetë, allabëm? Qëka bëndë të më këtë jetë? që ka Allahu që ka thot <të> men dhe në ledhi ju këridu Allah e kardën hësënen të ju dha i fëhu lehu ad afen këthira Allahu për thot kush është ajë që japë Allahu të bërqë e Allahu me këshun fëshme ja këthu e që ka i bimë e që ka i bimë ja për Allahu të bërqë Allahu për thot kuptimin të është në klapa e ka qëjtë bërqë ku do që të japë për mu të në gjithë që ta komë bërqë vë ta këthu Subhanallah Po pasërin e ti A i të ka dhonë Ti e jabë dikond Ti më shperblui A i po të pakon bërgjë robijan Unë ku të jabë shte Ti jabë ku të dush Ka të kishë të jabë shka jabë Sa problem Ku do që të jabë Sa të jabë shte Të kam bërgjë Subhanallah Po ku Na i kena bërgjë Allahot A bo A në ka i bërgjë një vetë i qëka Jo Allahot Po aj po e merë për siper, po me nëndzit Me nga livrit Nga nga e frika e unbe pasënis Nga kopratësia me të leviz Po e merë edhe këtë Allahu gjallewala, bërq Bërq të jepa Bërq për kamë Fe ju dha'i fehu Lehu, adhafen këthira Veq bërq me thonë Allahu gjallewala, mi afton me të leviz Veq bërq me thonë, së mi afton me kaq Fe ju dha'i fehu Lehu, u nëzit Me veshë e me zamër Fjallë të allohë gjitë le volë Me i ashtu ati Shumë fish e shumë fish Barqë për e merë Pasaj për të garantën që këmë e ta këthy Jo një me një Ja, ja, të allohë s'ka një me një Në ashtë një situatë s'ka një me një Ja një s'pej dhejt E me numrat dhe në qëta qinë është Ma sëta qinë shi s'ka më numra Bigajri i hisabi, dhe të allohë gjitë le volë Pa logaritën jështë Me dhejt janë isëm, apo, sa so ma i lekësht jeti që ashtët edhe ka dhejtë, sa so ma i premë, apo, ma godetës, ma shumë e rritëm në aptën. E me numërat kalëcojmë të jenë 700 në aptën, se masë 700 zdimë në gjetim o aptën. Kë nuk është 700, në atëmë në, në atët që të njojëm. Kështë 700 është më tjepër për kuptim asaj, të asoj, në monë të pafundësisë së mundësisë numerikë aptën. E kuptove? Von sa dini mëngje jo, çash llogaritjet i kthej atot. E kurz vini mëngje mo, unë e vazhdoi halam i u dhon. Që t'i them bigajri hisa atot, pa hasa. Kreat format që dikur konsultatorët nëse investon këtu, 2% shtuo ta vën. 3%, 10% anëse më von. Allahu xhamdeullahu apo 700% atot. Apo. Nëse ti andaj këtu janë sebepe vullahi të arta, kush i kupton atot? në kush i ndërmerë të seveje të fornezimit të nëmë gjatë të të ndërbërët dhezër pejsevej të ështimit të rëskët është me qenë i knaqën në atë qëka allahë të akadon apëton apo? së dheb? bëj i knaqën hamdullila apo? aji i knaqën? apo? na të jepër a si i knaqën? kur s'ki në basë kur s'ki mu knaqën? numerikesh ka mundur shtu ama kur s'ki me kon i knaqën? Warda bima qasem allahu lek te kun agnen nasi. Buhu i knaqur, ma që allahu ta ka nda, do t'jesht njëri ju me i pasën. Qartë. Në bë, knaqur allahu, alhamdulillah, në bë, jepe, eksumër, bë i knaqur, ma që allahu ta ka nda, ti kërka, hec, vazhda, shtoje, padushim, pra gjithë mund i pajtua, jo me lekmi, jo me pangupsi, eksumërra. Nëse pejgamberi sahom sa, knaçumat çallahu ta kando, do të tjesh njeriu më i pasur. Dhe e fundit pejgamberi është me bodo. Shikao, mes angazhimit atje i parë te duoja i dhjeti sa se ka gëmëberi, sa bepe kapta. Ka thënë pejgamberi sahom një sahabiu e ka gjetë xhamin, mërzitën ka qenë çka ki, wallahi rasulullah borçat, son pikthaj, ju munu po, e ka pasur para gale borçit, to se kon gole. Otkë cert porçër galë është ngarkesë është, është barr. Do të ninim u mat kur më mbash ju hajtë marr iksa lekthe. Po e ke matshë këthën, po zi po dëjësh këthej. As kodë qysh matë mirë. Mas marr barr për gjithçka. Nga se njerit pastaj i lën këç, do ninim një fortë vetë ato ku është kus është. E këtu më lë. E ka gjitë xhamia ataj, s'ka pas mos njëra me thibursh. Po po, u mshirin xhamin. Morre me don sokak, ti burr se xhamia ka gjitë me gambën e zonë ka thon unë apo ta mësoni do. Ama kë do dosh mas nën në sebepe baba. Ku duot? Jo, jo ndoaj drejt. Por po asht pse bepeva. Ka thon thuj, Allahumme agnini bi halalika an haramik wa agnini amma siwak. O Zot, më mundso me fitumë halal e larg haramet. O Zot më mundso çë veshje me posbarsë. Apo veshje me posbarsë. Koku jeta dano. Tot kë sahabi ellut Allah me kët doaj dhe Allah më bërë zi dhe i këtheja borëshin. Doja është punë e madhe. Atë. E edhe doan, dhe më nënë, të druzër, dhe vëzër e komponë dhe më në sonë të njështjegu pej shambuve, si shambuve, doan, të e, ligjit, normat dhe pasohet. Nëse thashtë një, një shambu, dhe të jetë i nërridën me kënë, me jetë me përdishme, dhe një funizimi, e një shambu me aturimin e logja levala. Gasi edhe doa kërë, ka se be ngritjes së duarve dhe lëvizjes së buzëve dhe pasures që Allah më të përgjigj është një farudhimi apo që i ka i ka disoprej prej, prej shkajove. Unë për mos më long për yonashme jo shkurtimisht më çpo i lexoj si shpejt pikat e duaos apo nga se fundi të rrisë kjo duaja apo e duaja si ibadat i inkuadruart tek shkaku dhe pasojë apo shkaku dhe pasojë. Allahu ka thonë dhe ka thënë "Rrbukom, adhukuni, astegjblikum." Zoti ka thënë, "Më lutni mua, unë ju përgjigjem." Donë edhe këtu si te Rysku, garancom se Allahu përgjigjet. E po, ti duhet më mor sebepet e duhurapton për më të përgjigjë Allahu jote. Pra i sebepeve më të përgjigjë Allahu jote. Mos s'art bëj çdo, mos thuj valla po lut apo s'më përgjigj. Jo, këqyrë mira ai lutj ç'duhet. Si kurse dall këqyrë mira kë lip ç'duhet. A ke kërkuar se ç'duhet? E pastaj thuj se po vjen ose diçka më rrot edhe të duajam, nështu i kur s'pa përgjigj dhe la gjelë dhe uarë, kur, e pa mund shumasht mas me të përgjigj, nese e ke luqë është duhet të më, e pa mund shumasht, nga sa i ka garantu, e qka du me bona, e para është me bë një hyrje të duhar, apo, nuk e fëndrua la gjelë dhe uala, nuk e madhrua la në të bare këtë ala, nuk e e përmen me emët e ti të bukur, nuk e lefnua la gjelë dhe uala, nuk e që që Oh, Elhamdu le Rabu lalemin Rahmanin Rahim Maliki Jomidin I jake nabudu i jake në stajin që i ka 4 rejështa veç lavdata veç madrim ta një thush ihdina, uzan, tani polim, fund, smolim, i hdina sërata më stakim u dhe zam ta një polim i fund së polim i fillim ndaj mësohu me hindua hyrje herënësishmë është hyrje e shumë afon e djyta është dhe me thonë uh, pendimi dhe parulja e lutë Allah në gjallewala edhe matë Allah alem ku i kao afonë apo ose kë ka qenë kujt natë, jo, oksaz banon. Duhet më ridallon gjelë me kokulur, me porulje. Ti më zëmbra me porul, pastaj duhet më porul. Ku ka më porul, me të pa Allah xham Levana se ti me gjithçën që ndër apo je duke shpreh varfrinë dhe nevojën që ke për Allah xham Levana, atë ti apo Allah të barekoti. Gjithashtu pse sebep ose pse sebebet pranimit doja se është dhe më thonë, mas me bët të i kalimi me ndoa, si kurse të krizku është ta e fusha me vijat, edhe ndoa është një në vijat, mas me të i kalim për shambull, a i që dan me lutë allongë leoana, por e lutën e i varra tja a po, nga pëm, i këtë i kalim vijat kurse ka thonë marrë të vorin me lutë a po, ose për shambull, përmen në shirk, i shok në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i është kë karuvina. Ose për shembull, më lut Allahu Xhella Wala çka nuk lejohet ato. Për shembull, ka ka ka ka ka dosh në bankë me marr kredi me, me kamot, e zëna kanë më aprovu apo jo, Zot mund apë. të më aprovojnë. Jo, lutja të Allahu për kamot Allahu. Mos lut për këtë punëç, shko apo tërheqa ato. Nuk të, të buh mira, mos u, ne të, të kuptojmë, ju jo atë është ta bën ti as ban. Po mos bë do, o Allah inshallah më aprovojnë ato. Apër. O hoş bë do më aproju kamot nesër ato. Nuk hoja do apo ti jo. Domthon, ja, ja kjo as ban, kjo është të kalem ato. Ose ose ose sigurisht e kemi se kemi ndonëse saktumë. A? Halle do më i më vjedh, ose zot më i mos më zonë, thonë. Jo, kështu s'bra do. Ka te kalimi kufijve këto, s'pranoj dua këto. Eksumero. Ose forma tjetër te kalimit apo thonë që janë të ndaluar. Gjithashtu prej shkaqjeve të primit do të mos më cin i prekun nga haramia këtu. Pejgamberi s.a.s.e. thotë, "Njëri situat sekretë ngrohtë këtu më radhi kaqë dhurt, kaqë edhe ya rabia rabia kafirallahu jannela wallah mir po thot ka honger haram, po vesh haram, ka pi haram, tonon haram, enna yustecabule. Kam yora ti duaja, mundoja vjen po ka me hite ti wallah. Ke qe harame se s'ka ka ndoja, s'ka ka të përgjigjet. Prandaj usimi haram, ndërua fitimi haram, djersa haram, ke qen këto penges kur qen durth as vjen duaja ton. Gjithashtu pe shkaqer primit të duas është mos mugu thot ka thënë pejgamberi s.a.s.allam, Allahu i pergjigjet dikujt pe juve nëse nuk gutet. E kanë sahaba të tjerë Rasullullah, e çudiën më gut, çeshën më gut. Thotë, vëllu në lutë apo s'po pergjigjtavon? Ja, mos thye u lutë. Lutu. Lutu. Aisha radhiyallahu ta'ala na thotë, kur pejgamberi s.a.s.allam është prekur nga sihri, e dhinë rasti një or, ka ka ka pasur të sprovcuar një mujore, thotë, da, fa da, fa da. Hadithu Muslim Po lutej, e lutej, e lutej. Pejgamberi jo një herë, pejgamberi lajt e lutej, ai don një herë vallë lute. Jo, jo. Luto. 120 mijë herë luto. Çka kokalof? Luto, pse mos po harxhon diçka që po lutesh? S'art lutesh për blesh. So për çdo dëo. Pamarsisht, a të përgjigjet as përgjigjet këtë të shkurt. Ti se vapi, çka upti me për lutën, mujtët, po dua? Vallëim lutën i mujt të po diçka tani. Po luten një mujtë raptat. A një mujtë raptat? Llut sa ti e gjallëto. Mosogot, nuk mos ti Allah më ia caktu kur. Na kemi thënë tek Allahu premton se të përgjigjet. Mirpo, elementin ku heqë. A kemi thonë? Jemi ku? Jemi kazu Allah, unë po lut ti, përse për një dy javë çdo s'unë në pargod, jam në përgjithë, më nëse jo dy javë peluket këtë punë. Jo, na sku këtu. Jo sku. Llutë, leja Allah, ai edin kur u përgjigj. Dhe ai edin si më u përgjigj. Dhe ai edin çka më të përgjigj. Tasht po ka asht e dit me lut. Nuk e dit për çka di më lut. Ai thiet diçka tjetër çka ty duhet të vinë më tepër. Nuk ka mundësi mos më të përgjigj. Është pamundsmosht. Mir po, lutë mir apo. Edhe po sapo, luta, luta o Zot. Thash vallahi, veti çon dur ka qeli. Ya Rabb thoo, sabab ki yap. Allah os paguon për këtë. Po bëhet pse e ke lut. E le më nisitë të të rapt. Andaj mos, mos u ngot ato a shkaebe tira që kanë më përgjendur, por këto janë pima kryesore. Tan David Lazar dhe Motra, kjo që djersha me sonë të këto suntë, thashë kishte bën të më një këshillim praktik, dy shembuj konkret, domethënë si funksionon ligji i shkaebeve. Apo, domon shikoj, mos u kuptoni që është kaq e thjesht, i mora shkaebeve, çfarë që bjën, i bën më mos shkaebeve. Vërtet shkaebe i kena përmend për mëfitu pasunim ndonjake. Do kokë punë e kallaishmani ë shtë si çka ka ndër veti. Prandaj sa herë bismillah do më dal pun me këto tëa shpejbe. Ai ka marrëto, ai ka këto. Çuditë gjitha këto shpejbe. Nga se ki mundsi me punu e mu lut me pun tu, po, po të mungon një piktyna. Allahu thot, s't ku mundon të ti japë çështën. Po kto s'ku mundon, të ku mundon me çot jap. Po, prandaj mos e çorto asken poshtë vëditës. Ai që kërkon furnizim, vallahi me çot shpejbe ka me funizu Allahu, ka mu që ditë, që që që ka me funizu? Ka mu që ditë që ka mu knax, ka se ka garantu, zoti knaxisë edhe zoti pasunisë, edhe ajë që lutë Allah në Gjellewala me këto, se bepe, Allahu ka me ju përgjig, nga se ka thonë zoti Gjellewala, i cili, la ju khlifu lëmiat, nuk e themë premtim në tijë, e ka fusha tira, edhe shemë mëjtë shumë të të panumërt, që, Kunti per mandem, pse, çfarë janë shkaqet për marikat? Më kuptojë. Çdo rezultat që ti shynën duhet mund, masa më ndërmor. Nuk ka asgjë falë dhunjave. Asgjë nuk ka, por riu ne vjen. S'ka kështu. Të duhet më ndërmor masat e duhura. Masat e duhura që dy janë këtu. Masat edhe me kunduhura. Ktu i ndërmer. Me lehen Allah jallahu, nuk kam mundsi me huç rezultati e as pasuar që ti po e kërkon ato. Allah në mundësof që me fitur rësk halal Dhe Allah në mundësof që atë që fitur dunja Me e gëzun dunja në heret Dhe Allah në rësë që Allahot në i të përgjit lutive tona Në i falë mëka të tona dhe në ozën në rrugën e drejt Me ka që për dhe funde Inshallah bërëdhëm të akim në arshëm Dhe e të rëzot i është për le dhe i ruat Wassalamana Muhammedin wa ala aleyhi Wassalamana Muhammedin wa ala aleyhi Wassalamana Muhammedin wa ala aleyhi Wassalam